USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For down this wall. Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Det er en Anders Savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen indenfor til den her uges udgave af Kampen om Amerika, din danske USA-podcast, produceret og leveret af os her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på mediet og din værde i den her programserie, hvor jeg, traditionen tro, har godt selskab igen i den her uge af vores allesammens nyhedsredaktør, Aarhus Det er dejligt at være. Det er skønt at se dig igen, men det bliver et fyrgeri i dag. Vi skal, Uden, vi skal simpelthen... 4. Øh, 5. July, go home. Ja, fuldstændig. Nu no, skal du bare se Vi skal nemlig snakke om en uh, mand, som uh, lige nu uh, må sige til som suspensens mester. Uh, yeah. Ingen ringer end Donald J. Trump. Vi skal snakke lidt om, uh, hvad det egentlig er, han går og ruder med i forhold til uh, 2024-planerne. Er han på vej til at annoncere noget, eller er han ikke... Og øh, hvad er det egentlig, han venter på? Ja. Det er simpelthen øh, dagens udgave af Kampen med Amerika. Velkommen til. Så, også lykke toft. Inden at vi skal snakke om Donald Trump og hvad han vil og hvad han ikke vil med sit liv, så skal vi lige huske som vi altid skal, at uh, sige tak til alle de nye medlemmer, vi har fået i løbet af ja, den forgangne uge. Super er Skønt, der er uh, kommet masser af nye til, og uh, forhåbentlig kommer endnu flere til at følge det gode eksempel i de kommende uger. Opfordringen her med videre, vi kan lave det her program på grund af jeres støtte. Vi kan lave alt den dejlige journalistik, vi laver på kongressen.com, vores artikler, vores analyser osv., osv., osv. Fordi I alle sammen er så søde at støtte os ved at blive medlemmer. Hermed opfordringen givet videre, når du har hørt kan om Amerika kan færdig i dag. Skynd dig ind på kongressen.com og bliv medlem enten privat eller som businessmedlem. Der er altid plads til flere. Vi bliver helt utrolig glade, hvis der kommer nye. Og husk, kære venner, man træder stadigvæk det samme. God journalistik. Det koster penge. Donald Trump. Donald Trump. Ja. En mand, der lige nu venter. Jeg, vil, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg har været utrolig glad for, at vi kunne holde den i så lang tid uden at lave et program om Donald Trump. Altså, det er, det er ikke, fordi han ikke er spændende at tale om, tværtimod, men at der faktisk har været fokus på alle mulige andre ting. Men nu kan vi ikke trække den længere. Ej, nu må, nu må det være. Fordi det er faktisk, det han gør, det er jo at holde resten af det republikanske parti i limbo lige nu. Ja, og det er også derfor, vi bliver enige om, at det er faktisk værd at snakke om ham nu, fordi det er klart, at han er jo <coughs> på godt og ondt elefanten i lokalet, i et øh, parti, som stadigvæk ikke rigtig ved, hvad de skal stille op, efter at Trumps præsidentskab sluttede, så kigger man i stigende grad i retning af Donald Trump og tænker, hvad har du tænkt dig at gøre? Fordi hvis, hvis han har tænkt sig at stille op igen, jamen så, så er der ikke nogen grund til at diskutere, hvad der så skal ske, fordi så bliver det også ham. Det, de, de kører med? Altså, bliver der ikke meget primary altså over det? Nej, ikke andet end småfisk, som... Øh, Man kan få lov til at grille lidt. Som ombej synes, de trænger til at få nogle bank, fordi... Øh, altså, det er klart. Altså, han har stadig så godt fatt, så i den højre del af partiets base, at hvis han beslutter sig for at gøre det her igen, så bliver han også kandidat igen. Det er ikke det samme som, at han vinder igen, men så kan han i hvert fald sange øh, tage partiets nominering. Så meget desto mere interessant, synes jeg også, det at kigge på det der med, hvad er det egentlig manden laver, og hvorfor er det, han lige nu venter. Hvis vi tager den første del med, hvad det er, han laver. <laughs> han render rundt øh, i forskellige revolukanske kerneorganer, øh, som for eksempel øh, CPAC, eller render rundt og gør sin, i hvert fald, hvad der kunne ligne sin primærhus og grønne, ved blandt andet øh, sving forbi Iowa, og i det hele taget sådan... Sørg for lige at øh, hænge lidt ud med... Ja, lige, lige tjekke ind en gang imellem. Ja, lige. Øh, kan kan boksekamp. Altså, ja. en eller anden delstik, ikke også? Oh, <laughs> jeg tror måske, han skal bruge mere tid af på at kommentere boksning, men det må han jo selv ikke ud med. Det, der er øh, interessant, det er... Mener du, han er god til at kommentere boksning, og dårligt til at stille op til præsidentvalg? Jeg, eller, jeg, hvad, jeg, jeg det. gad simpelthen ikke se, at han kommenterede boksning, må jeg men øh, <laughs> det Men øh, det er interessant netop når han laver det der med hensyn til Iowa, at øh, man i hvert fald straks tænker, hmm, hvad må han egentlig i virkeligheden lave der? Og straks ringer alle 2024-alarmklokker, fordi det er ikke, fordi Trump normalt ellers bruger meget tid i Iowa. Nej, det, øh, det kan man ikke påstå. Men, det er ret langt fra, øh, fra Mar-a-Lago til Iowa, ikke må man sige. <laughs> øh, og øh, altså... På den, side, den var meget klogt. Det var faktisk... Han tabte jo faktisk i Iowa. Det er rigtig. Og ja, så vandt han så i New Hampshire, og derfor gik det stærkt. Men han blev faktisk kun nummer to i, i sin tid, i, i det kokos, der var i Iowa tilbage i til 2016. Men... Jeg synes, det der er spændende lige nu, i forhold til, hvad det er, han venter på, han holder jo suspensen hen, og det er han god til. Mm. Altså, øh, hans berømte, vi, vi må se, hvad der sker, og øh, jeg ved heller ikke, hvad der sker, og så videre. Nej, nej, nej, det går med dig. Det kan jo være, at han måske ikke altid ved det, men nogle gange ved han det også godt, og så har han jo bare en mester til at trække spændingen, fordi så ved han, så længe der ikke er meldt noget ud, så ja. kigger folk. Ja, ja, ja. Det kan han godt lide. Det kan godt lide. Faktisk, det. faktisk har jeg hørt rygter om, at hvis ikke det var, fordi der stod en helt øh, her partisoldater og holdt ham hen, ja. så har han faktisk allerede været ude og, og annoncerer sin, øh, sit kandidatur. Ja. Man har simpelthen fået at vide, at samtlige rådgiver, vend nu lige lidt. Ja. Folk synes, det er, det er for spændende. Altså, du er en evig historie, hvis du holder dem hen i en måned, et år eller whatever. Giv dem noget tid, Donald. Altså, byg nu momentum op på den rigtige måde, så du... Sådan stille og roligt øh, indtager igen, som mm. den øh, kandidat, du gerne vil være. Øh, men hvis du står til dig selv, så faktisk, altså, er faktisk faktisk ikke et tvivl om, at han havde, været, altså, han havde holdt 15 pressemøder om, hvorfor han skulle være præsident igen, og han havde stillet op. Ja, og gør med at holde rallies allerede. Endnu, det er men. det. Men, at tjene nogle penge. Ja, og så det er tydeligvis noget af det, han synes, der er allersjoveste overhovedet ved at være i politik, det er at holde de der rallies, hvor han så kan blive tiljublet af sine disciple. Men det er klart, der er jo også en anden del af historien omkring det her, og det er det der med, hvad det betyder det her egentlig med, at han tøver. Mm. Hvad betyder den her suspens for resten af partiet? Fordi, lad os nu prøve at forestille os en situation, hvor Donald Trump ender med at sige, jeg stiller ikke op. Uh. Hvis der går, lad os sige, et halvt år mere, hvor han bare trækker suspensen, ja. og siger, men det her, gør det ikke. Ja. Så står republikanerne lige pludselig sådan der. Nå. Okay. Det var ikke lige en del af ligningen. Øhm, og hvem de så end Fordi der er jo andre i det parti, der gerne vil stille op som præsidentkandidat. Det, det er sikkert. Fuldstændig uomgribeligt. Men det, der er øh, så meget, det mere bekymrende set ud fra et republikansk perspektiv, det er den tid, der lige nu går med, at han trækker suspensen. Det er så tid, man ikke kan bruge som potentiel republikansk kandidat til at bygge et præsidentkandidatur op. Og lad os bare lige huske hinanden på, det er så lang tid. Det tager sindssygt lang tid. Hele organisationen skal jo være i orden. Det er et ja, rettet, stort apparat, man skal bygge op med fundraising, frivillige, og st altså strateger. og så det tager, det tager 100 år, så ellers starte fire år øh, før en end halvanden måned før. <laughs> altså, jo jo, og plus, at øh, du skal være sikker på, at folk ved, hvem du er, og øh, have bygget dine alliancer i de rigtige indledende stater, ja, og så osv. Ja, og resonemanget er jo, at hvis Donald Trump stiller op, så er der ikke nogen af de store andre potentielle kandidater, der vælger at stille op. Det er ligesom det, lige de i det her. Så nu holder Trump faktisk de andre kandidater, potentielle kandidater, hen, mm -hmm. som ellers kunne være øh, potentielle bud på, på stærke republikanske kandidater til et præsidentvalg i 2024. Mm. Og lad os bare lige på at tage dem, fordi der er tre. Altså, der, er godt, der kommer flere, men der er tre. Der er Mike Pence, tidligere vicepresident. Ja. Ron DeSantis, ja, de guvernøren ned i Florida. Og Nikki Haley, tidligere guvernør i South Carolina. De tre her også. Pence, DeSantis og Haley. Det bliver en af dem. Altså, hvis det ikke er Trump, så bliver en af dem. Ja, det tror jeg også. Jeg vil summelbart sælge min... Øh, øh, I hvert fald dele af min øh, pensionsopsparing på, at øh, Monique, det så bliver det sanses. Det er også mit bud lige nu. Æh, altså, jeg har søgt, at se Du har ikke glemt Chris Christie. <laughs> det gør, hvad jeg kan for ja. at glemme ham, men... Øh, Ja, Chris Christie, din gamle ven, som øh, vi jo talte om for nogle uger siden, øh, der har en, en bog på gaden øh, her senere på efteråret, som øh, han jo håber kan være tredjestelen til. Ja, det er så manifestet, ikke også? Altså. Oh, jo, den store. Derfor skal jeg være præsident den her gang, og det eneste, folk stadig tænker på, det er Bridgegate. Men, um, <laughs> det er et helt andet program. Det, ja, og det, har, det, er et det var et program, forrygende for det. program at lave, og det kan du jo gå tilbage og, og lytte, når I er med høje her i dag. Jeg tror ikke på Mike Pence. Jeg tror simpelthen Nej. ikke på det. Altså, og jeg tror ikke på det, fordi den øh, meget, meget uforsonlige øh, jeg sige, afslutning på relationen, der mm. var mellem ham og Trump, gør, at hvis Trump ikke selv stiller op, så tror jeg simpelthen ikke på, Nej. at han ender med at støtte Mike Pence. Nej, det, altså, det det, var, det jo med, at, at Trumps tilhængere råbte, hang Mike, Mike Pence. Pence ja. altså, det, er, det er ikke umiddelbart... Det, man tror ikke, at de lige er på vej til at gå ned og stemme på Mike Pence efter sådan et øh, udråb, vel? Ik ikke rigtigt, vel. Æh, Hernæst, så vil man også bare sige, at øh, Mike Pence, har godt fat i den kristen konservative del af basen, men og der er en, som er, at han gerne vil være præsident. Det er helt sikkert ja, han også. Han miner sikkert også, at han vil være en fremoverende præsident. <laughs> jeg, kan det ikke se, jeg kan ikke endt se det for mig. Øh, Nicky hele, det kan jeg bedre se. Øh, jeg vil stadig mene, at De er, er bedste budet, hvis ikke Trump stiller op. Han har godt nok fået en del bank øh, i Florida-regiet nu, ja. her, efter at øh, hans coronahåndtering er kørt fuldstændig af sporet. Men Jeg synes, det der er spændende ved Haley, det er, at hun hverken er Mike Pence eller DeSantis forstået på den måde, at ja. hun ikke er i rampe, rampelyset på samme måde, som de to er lige nu. For man kan sige med DeSantis så er han, han er lidt i samme dilemma, som... Øh, som Trump egentlig var i, hvis han så frem, han skulle blive valgt som republikanernes præsidentkandidat. Og det er, at han simpelthen er, for, han er simpelthen for rabiat til at kunne tiltrække de independent voters, som skal til for at vinde præsidentvalget. Det er min umiddelbare analyse. Og det ved partitoppen også godt. Mm -hmm. De ved, at de bliver nødt til at altså, bygge en bredere koalition, end mm. det øh, Donald Trump øh, formåede ved sidste valg. Ja. Og det er ikke sikker på, at det sands kan Nej. i et præsidentvalg. Men til gengæld, så er jeg ret sikker på, at han kan tiltrække de vælgere som, ja, som Trump, trump ja, ja. tiltræk ved primærvalgkampen i 2016. Altså, Fuldstændig enig med han er, han, er, han er lige så vaccinefornækkende, som, ja, ja, ja. <laughs> som det bedste del af det parti, eller hvad man siger. Han er, han, er, han, er, han er ude der, hvor man tænker, du har fat i, i de vælger, som Trump også har fat i. Mm. Og du har fat i de samme populistiske elementer, som Donald Trump også har fat i. Han oh, er jo altså, trump light kan man sige, hvor... Og givetvis også, ham Trump vil have nemmest ved at, øh, at se sig selv støtte. Det er det, han kan pege på ham simpelthen. Æm, jeg vil så sige, at øh, jeg tror, der er fatten noget ret centralt, fordi det kan godt ende med, at det sandes, hvis det er, at Trump ikke stiller op, så ender med en nap Men om det er så nok, det er jeg ikke sikker på, for jeg tror, netop din pointe før med, at du har brug for at udvide basen. Altså, det er, at de fik et par på hatten mm. i, øh, i 2020, i, I hvert fald i forhold til stemmeantallet. Det kan godt være, at der er nogle af staterne, hvor afgørelserne var rimelig right, yeah. rimel så osv. Men stadigvæk, selvom Georgia eller selvom Arizona var ind med at til republikanerne i stedet for, så havde Biden stadig slået Trump mm. og slået ham klart. Det skal man selvfølgelig have med, når man som republikaner lige nu så tænker, hvad vej skal vi? Skal vi med Trump igen, eller skal vi med DeSantis, eller hvad? Altså, i den kontekst, så er jeg egentlig enig med dig, der tror jeg også, Haley ville være klogere. Fordi det er lidt nemmere, at på den ene side, at øh, linke hende tilbage til Trump. Hun var hans FN-ambassør i begyndelsen af hans præsidentskab. Mm. Hun har været en del af holdet, men samtidig så har hun også været, hvad sige, i hvert fald været i stand til at holde sig nogenlunde på med ham. Der er nogen enkelte udfald i relationen, men det er ikke, fordi det sådan er sådan, at... Det er, ikke, det er ikke sådan, hvor man tænker, at han... Jeg vil tage med ansigt, hvad jeg er gået en dår Nej, nej. Samtidig så kan hun måske også gå ud lidt nemmere og, og lave et sit eget projekt, men det er svært, fordi han er øh, virkelig elefanten i rummet. Altså, du kan ikke føre præsidentvalgkamp i 2024 som republikaner, hvis ikke du har Trump med. Ej, det er, og det, det, er det, det er simpelthen bare bundet. Det er, er så absurd, fordi det er også dilemmaet for dem, netop på grund af den de vælgesituation, de står i, med at de bliver nødt til at udvide deres ja. overordnet base. Øhm, men det er svært at gøre, hvis ikke man har baglandet med i mm. forvejen. <laughs> altså. og, og den del af baglandet styrer Trump. Det er det. Og det er jo der, hvor det virkelig bliver vanskeligt, fordi det, der burde ske, det var det, du lige præcis ridsede op før, det var, at man begyndte at kigge på at redefinere sig selv. Man begynder at finde ud af, at demografien går slet ikke med os. Mm. Vi er nødt til at uh, få... Uh, Ændret nogle valg derovre. Ja, vi bliver nødt til også at, uh, <laughs> at udvide vores, uh, vores profil en smule på en façon, som gør, at vi ikke kun er øh, partiet for, øh, altså, er lidt karikerede sagt for ældre og hvide mænd. Ikke? Mm. Altså, ja, ja, ja. Der, øh, der bliver det svært, når der så står en ældre og hvide mand øh, ved navn Donald Trump, og bliver ved med at synes, at han skal blande sig i, hvordan partiet det, det kører. Jeg vil så sige, der er en grund til, at han gør det her mere. Og det tror jeg måske også lige, at vi skal tage med her i snakken. Hvis ikke Trump stiller op, mm. og jeg er enig med dig, det tror jeg, at han gør. Og jeg tror, at jeg er helt sikker på, at det vil han gerne også. Mm. Men hvis ikke han gør det, hvis det ender med, at der kommer en melding fra ham, hvem ved, hvor lang tid der går, øh, hvor han så siger, nah, en prøv at høre engang, jeg har besluttet mig for ikke at stille op, så skal han være sikker på, og det er så det, han i hvert fald med sikkerhed bruger tiden på nu, at han er kongemaeren. At det er, det er ham, det, der bestemmer. Indvedmænd, gøre det vel, altså. Jamen, det er det. Så hvis ikke han selv skal være kandidat, så skal han jo være sikker på, at det er ham, der nærmest egenhændigt udnævner hvem der så skal være partiets kandidat. Så det er ham, der pejer på De eller mm. på Heli, eller hvem det er, siger, så er det dig, vi kører med, og det er dig, jeg støtter. Og øhm, det kan også godt være, at det er det, han gerne vil. Øh, jeg svært, jeg forestiller mig det dog. Eller ret jeg, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at det er i hvert ikke plan af. Han lige nu, Ej, tror, skal han bare jeg, være sikker på. Jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, det er så simpelt så, at det er hans ego, der bestemmer, hvad, hvilken, hvilken vej vinden blæser. Altså, ja. det er... Det er jeg har svært ved at se ham gå ud og sige, jeg stiller ikke op. Jeg kan, jeg kan, jeg kan ikke forestille mig, at manden har lyst til at sige det ord. Altså, det men, tager en al aktualitet fra sig selv. Altså. Men, men det er jeg enig med dig Der er dog en lille ting, jeg synes, der er værd at, øh, at tage fat i. Han sagde her for ikke så længe siden, da han blev interviewet øh, der til, jeg mener, det var Fox News, der, men en af de større netværk, jeg har talt med ham, hvor han så sagde, jamen, det er der jo blandt andet kunne afholder ham fra at stille op igen. Det kunne være, som han sagde, et uventet opkald fra en læge. Det er rigtigt. At, øh, det er rigtigt. Og om helbredet til at fordi Lad os lige huske hinanden på, så meget fokus, der var på det faktum, at Joe Biden, ja. som 78-årig blev ja, amerikansk præsident. Ja. Trump er også 78 i 2024. Det er, han. det er han. Og det spiser betydelig usåender end Joe Biden. Ikke også? Altså, Joe Biden øh, er jo øh, afholdsmanden, Hans eneste rigtig usund last, så vidt vi ved, det er, at han godt kan. lide is. <laughs> uh, han dyrker sport, og han uh, Ej, er, det, er, det, er, det, er det hele taget, det, taget det, i <laughs> For en mand sidste et er han ganske fedt. Donald Trumps uh, foretrukne mad, det er McDonald's. Ja. Uh, og anden junkfood i hele taget. Uh, jeg og, jeg det er Det, meste, jamen, det er også, hvad jeg har fået, øh, fået fortalt. Det er, at det nærmest er en daglig del af hans øh, kost. Det er altså det her junkfood. Det er ikke sådan super sundt, kan vi bare lige fortælle lytterne. Hvis man spiser på daglig basis, så har din krop ikke særlig godt af det. Det gør han ikke <laughs> <Ja>. desto mindre. <laughs> og, øh... Men altså, som Hans Læge siger, så er han den mest sunde i hele verden. Ja. I, i verdens historie. Ja, er altså, så, så lurer mig, om han ikke står der, når han er 78. Og jo, det kan sagtens være. Men det kan jo være, at hans krop i mellemtiden og fortæller om noget andet, eller at der er... Øh læger tæt på mig, der siger, at det kan du altså ikke tåle. Øh, det, det skal du ikke. Øh, det, det er så opslidende, det, det skal du ikke engang til. Ej, og så er der jo også nogle retsager, der ligger. Altså ulmer ikke også? Altså, ja. øh, så... Det tror, jeg, det tror jeg sådan set bare er understøttende for, at han gerne vil i Ja, det tror du har ret i. Det er, altså, bare, det er, det er jo, jo, jo, jo mere de juridiske nets om Trump, desto mere sikker er han på, at han gerne vil være præsident igen. <laughs> det er det så sted han er sikker, det er i de Kan kom, kom tilbage og have Justitsministeriet som sit eget advokatkontor en gang til, der kan rydde op i alle de retssager, som ligger og venter på ham. Det er ja, i, det, i hvert fald det, det, er, det, det, er, han, ser, det, det er, han ser for ja, os. Ja, ja, det tror du har ret i. Men det er igen, vil i retning af, at han kommer Ja, han nu. kommer, ja, skal nok... Alt taler for, at han stiller op igen, og øh, alt taler også for, at øh, han kommer til at trække suspensen lidt nu, mm -hmm. Både fordi han godt kan øh, lide opmærksomheden, der er måske også den grund, du selv nævnte indledningsvis, om der er, muligt, at der er nogle strateger, der har sagt, til ham, at det kan være klogt lige at vent bare en lille smule nu. Mm -hmm. Der kan så være den del også, der handler om, at øh, ja, det er lige lang tid nok at kampagne i over tre år, øh, trods alt. Og så øh, den sidste del, der måske heller ikke er helt uvæsentlig lige sådan være sikker på, at hvis man gør det her... Så, kan vinde, at du så kan vinde. For ja, ja, Fordi det, uh, det eneste, jeg kan forestille mig, Trump synes, der vil være endnu værre, end det, det er, der er, er sket, det er at tabe, at er tabe igen. Ja, ja. Altså, så... Så er tabt tre præsentantvalg. I hvert fald på popular vote, ikke? Så, det ja, det, det, vil det vil han være. ikke. Og kun en af de gangene ind som præsident, det vil ja. han absolut ikke Det er ikke, det er ikke en god rekord. <laughs> når man i Trumps egen optik er en ægte vinder, så vil et nederlag mere til Biden virkelig ikke passe ham. Det på. tror jeg faktisk, det er en rigtig god pointe, at, at han stiller simpelthen ikke op, hvis ikke han, han kan se, at, at han har en chance for at vinde. Prældent. Og det er også derfor, at meldingerne gik på, lige oven, altså, at han vil stille op lige oven i Afghanistan-visæren, mm -hmm. fordi han så sig snit. Han er jo heller ikke sådan at der tænker, 3,5 år i fremtiden, han tænker, lige nu går det dårligt for Joe Biden. Ja. Lige nu vil jeg gerne stille op. Ja, så stiller jeg op nu. Så stiller jeg op. Altså, og det er der, rådgiverne lige sagde til ham, nu, nu ja, sætter Jeg nu lige, lige ned. Lige på. Men det er, jo, det er jo sådan, han tænker, så det er også, ja, det er, det er spændende at se, hvornår, hvis den udmænding kommer, hvornår den så kommer, øh, fordi gassen kan meget vel gå af ballon, og der kan ske rigtig mange ting, i løbet af sådan en præsidentperiode, mm -hmm. som Joe Biden er, er gået i gang med nu her, ikke også? Jeg synes, som, det, ja. som, kan, som kan løfte demokraterne højt op, mm -hmm. og virkelig gøre det svært for det for Donald at stå igennem. Der er to slutpunkter, som jeg synes, der er værd at tage med her, som også er meget anderledes end det, der var dengang, han sidste gang førte et præsidentvalgkamp og også tilbage til den gang i 16, da han blev valgt til præsident. Den ene, det er, at hans kæmpemæssige Show i Me megafonen, nemlig hans Twitter-konto. Ja. Den har han ikke mere. Han er, <laughs> Nå, er, han er ualmindeligt desperat for at få den tilbage. Altså sådan Så han nu prøver at gå rettens vej for ja, ja. at få sin Twitter-konto ja, tilbage. Der er ikke mange, der følger med de der han engang imellem. Nej, ikke rigtig. Det er den ene del. Det er altså ikke nogen umæssig del. Det var nærmest den vej, han campanede allermest effektivt, I både siger. 16 og 20. Dernæst, dernæst, så er der altså også lige den pointe, at i 16... Det tror jeg også, øh, at mange amerikanske journalister vil, øh, vil være øh, enige, eller, med til at anerkende. Man dækkede ham ikke kritisk nok. Nej. Altså den måde, han, til at begynde med, blev han dækket, som om han var underholdning, mm, yeah. Og man troede, det var sådan en gimmick og lige pludselig fandt man ud af, at ja, ja. det var det ikke. Så havde han lige vundet de, de første. Så han vundet de første 3-4 primærvalg, og så var han ikke rigtig til at stande. Og øh, illusionen om, at partiledelsen på tidspunkt kunne gå ind og stoppe ham, det kunne de heller ikke. Mm. Og øh, lige pludselig så var han hele vejen i det hvide hus, mm. efter han så udnævnte pressen til at være enemy of the people. Sådan bliver han ikke dækket næste gang. Nej, så hvis han stiller op igen, så får han ikke den samme, øh, kan man sige ufiltreret nej, pressetaltid. Nej, nej. Du kunne bare se, hvordan man begyndte at dække ham også, da han var præsident. Man begyndte at faktacheke ham undervejs. Man begyndte at skrue ned, når han kom med diverse løgne fra talerstolen ja, osv. Ja, ja, ja. Alle de her ting at sige, det er nye faktorer. Og hvis ikke han kan regne med den pressedækning, som han tidligere har haft, samtidig med, at han ikke længere har sin Twitter-konto, så det er der altså to af de allermest centrale kommuner for, hvorfor han var succesfuld i 16, som pludselig ikke er tilgængelige for ham i eventuelt 2024-regi. bestemt. Enig Jamen, således, når vi er bliver enige, <laughs> så så kan, vi, øh, hermed, øh, så kan vi hermed runde øh, dagens øh, Kamp om Amerika af. Manden, der har sørget for Kuro Teknisk Orden, er som altid vores allesammens producer, Tom Carstensen, med mig her i studiet, som altid også vores allesammens nyhedsredaktør, Otto Lykketoft. Jeg hedder Anders Avner og er din værd i den her programserie. Det her var Kamp om Amerika på genhør i næste uge.